Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom începe să vorbim despre Sfânta Taină a Botezului. Botezul este acea taină în care prin întreita fundare în apă, în numele Sfintei Treimi, cel care se botează se curățește de păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute până la botez. Se naște la o nouă viață spirituală și devine membru al trupului tainic al Domnului. Sfinții părinți vorbesc în scrierile lor foarte mult despre botez și îl numesc în mod felurit baie, izvor, harismă, sfințire, naștere spirituală, baie mântuitoare, baia renașterii, apa vieții veșnice, taina apei. Sfântul Apostol Pavel numește botezul circumciziune sau mormânt sau răstignire. Botezul a fost instituit de Mântuitorul Iisus Hristos după învierea sa din morți, când s-a arătat Sfinților Apostoli și, trimițându-i la propovăduire, le-a spus Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Și tot mântuitorul a spus, Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. De aici se vede că botezul creștin a fost instituit pentru toți oamenii, nu numai pentru evrei, cum era botezul lui Ioan, și pentru toate timpurile și că e necesar pentru mântuire. Sfinții apostoli, înțelegând misiunea celi s-a încredințat, au săvârșit taina botezului începând cu ziua cincizecimii, adică a pogorârii, Sfântului Duh și au propovăduit tuturor necesitatea acestei taine pentru mântuire. Înainte de cinzecime, ei nu puteau boteza pentru că Sfântul Duh încă nu fusese trimis în lume. Partea externă a tainei constă pe de o parte din apă, iar pe de altă parte din cuvintele rostite cu ocazia săvârșirii lui. Botezul se săvârșește cu apă naturală și nu cu un alt lichid. Necesitatea apei la săvârșirea botezului o arată mântuitor în convorbirea cu Nicodim când spune De nu se va naște cineva din apă și din duh nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3, versetul 5 Necesitatea apei pentru botezi o arată și Sfântul Ioan Damaschinul când scrie că Mântuitorul ne-a dat porunci ca să ne renaștem prin apă și prin duh, deoarece prin rugăciune și prin invocare Sfântul Duh coboară asupra apei. Dar pentru că omul este din suflet și din trup, ne-a dat și o dublă curățire, prin apă, și prin duh. Duhul, pe de o parte, reînnoiește în noi starea după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar apa, pe de altă parte, curățește prin harul Duhului corpul de păcat și îl eliberează de stricăciune. Botezul săvârșit cu un alt lichid în afară de apă este nul. Cel care trebuie botezat trebuie cufundat de trei ori în apă, dar despre aceasta vom vorbi mâine. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!